На пудрі аж тепер серед несподіваної тиші почув Гамір там унизу, в світлиці. То збирався на нараду в штаб округу говерла о переддень наступу рубахи на космоч. Полковник Степовий нервово проходжувався по світлиці, до середньої якої заходили один за одним корінні й сотенні. Вони віддавали честь командирові округу і сідалися на лавицях. Були зосереджені і спонурені. Вже всі знали, що зі Станіславова вийшли три стрілецькі дивізії регулярних совєтських військ і зайняли позиції на лінії Яремча-Ланчин, а з Коломиї готові вирушити два полки прикордонників і моторизована бригада військ НКВД на Космач. «Я викладу план нашої оборони», – розпочав нараду Степовий. «Дати наступу на Космач ще не знаємо, та акція неодмінно розпочнеться, як тільки...» Протряхнуть дороги, мають большевики на озброєні легкі танки і гармати. Як встановила розвідка, Рубаха йтиме на нас трьома напрямками. Праве крило на Печеніжин, Слободу і Березів ліве на Іспас, Шешури і Прокураву, а основна сила піде через Мишин, Яблунів і Лючу. Тепер слухайте уважно і запам'ятовуйте. Корінь Буковинський лісового займа оборону на правому крилі. Сотня авангард поблизу текучі, сірі вовки у підніжжі лисинки, бояри – у ставнику. «Ти, друже, ти, звернувся, степовий до командира кореня Гуцульського, закриєш своїми сотнями доступ до космеча від Брустор і Шешор. Та основний тягар большовицького наступу припаде на корінь Гайдамаки, друже Боревій». Твоя сотня сурма стане між Яблоновим і Лючею, під горою Лебедин стоятиме в запасі сотня імені Гонти, а ти, Чорното, зі своїми богунцями займеш позицію по лінії дороги між Лючею і Рунком, і стоятимеш там на смерть. Якщо витримаєш наступ, то й іншим буде легше. Що скажеш, Даниле? Черното підвівся, став дугою, бо ж досягав головою Сулока, розгладив вуса і мовив коротко. «Я вже розробив свою стратегію, друже-командир. Про неї вам доповім окремо». «Гаразд», – відказав Степовий. Він сів за стіл і довго мовчав. Можливо, ці хвилини перебігав думками свій шлях, який проліг між ним, командиром партизанського округу і совєтським офіцером, який у 44-му з групою добровольців прийшов до корінного різуна в Чорному лісі і небавом відзначився під прокуравою в бою із загоном нквд майора Моліна. Тоді ж здобув звання командира кореня Боковинська, а згодом став командувати військовим округом Говерла. Можливо, думав і про те, що військо УПА контролює щоразу то менше території, що похідні групи, які сьогодні заглиблюються далеко на схід і південь, все ж не в силі очистити Україну від більшовицької скверни що повстанський чинупа заводиться все більше і більше не за територію, а до крику нації, яка гине під шоботом окупантів. І як того крику не чує світ, а як не схаменеться, не втямить, що Совєтщина загрожує не лише українцям, а й усім народам Європи. То якщо не розпочнеться, у цю мить захмарене обличчя Степового ледь розпогодилося, Врешті зовсім просвітліло, і він сказав, обдаючи командирів, обнадійливим поглядом. Ви ще не знаєте, а мені щойно доповів радист. У Фултоні виступив Черчилль із закликом створити воєнний блок між Штатами і Англією проти СРСР. Ви розумієте, що це означає? Війна вигукнув Черното і вдарив кулаком по столі. Війна! І виб'є Одісею око Поліфемові. Командири підвелися, термосили один одного, усміхалися, закурювали, гніт без виході покидав їх, а в душі нахлинула нова хвиля завзяття, і зрозумів степовий, що добру вістку він приніс упору, і бій, який почнеться нині-завтра, буде виграно. Друзі мої, мови командир округу, якщо в цьому бою переможемо, то хто знає, може наша Говерла стане першою дивізією регулярної української армії у Третій світовій війні. У цю хвилину війшли до світлиці Ворони Беркут. Потурай присів біля Степового і прошепотів йому до вуха матимемо з тобою конфіденційну розмову. Командири розійшлися, в світлиці залишилися Степовий, Буркут і Ворон. Окружний провідник СБ завернув з порога Чорноту будеш нам потрібний, Даниле, і, озирнувшись на вікно, заговорив півголосом. Давно знаю, що ми в космичі не самі.